І напис помалу обертався в брудну невиразну пляму. «Ні», – подумав тепер Максим ще раз, як думав з цього приводу вже не раз. Це не він переміг себе, а його перемогло те, що він так зухвало з певністю вченого хробака заперечував. «Він бачив саме безглуздя всьому, а тим часом в його власному фіналі доказ перемоги вищого глузду над безглуздям людей». Але думка про це тільки ще більше прояснила, і без того ясно прозорий сонячний настрій, що наскрізь пронизував Максима. Джерело цього настрою, він розумів, було не в ньому самому. Він було скрізь у природі навколо, воно чулося вдихання рідної землі, і воно ж бризкало з радісних усмішок ось цих рідних, найрідніших істот, що були поруч нього». Це відчуття цілковитої єдності з усім цим коханим, дорогим світом людей взагалі, батьківщини зокрема, і родини передусім робило воно його щасливим, хоч гримотіння далекої канонади, і відбувалось у серці болючою пригадкою про непевність та навіть безвиглядність його власного майбутнього. І відганяючи від себе тривожні думки про це, Максим увесь віддавався відчуттю свого Нехай хвилинного і непевного, але справжнього людського щастя. Пружилося тіло і пружилась душа. Ну що ж, думав Максим, хай гремлять канонади, хай лютують віхоли, хай завивають смерчі і котиться самому. А він усе-таки стоятиме, як дуб на цій землі. І поки він з нею, одно, ніякий самому не зможе його подолати – не зможе його звалити, не зможе його змести, бо все минає і все проходить, але продовжується життя, джерело якого — любов. І як і найгустіший дим не в силі заступити сонця, так і найчорніше зло не в силі подолати добро, що виходить з любови, не є все, що здібне любити». В любові тріумфує над чорною тьмою світ, сонячний, прекрасний, божественний світ. Завжди живе, тріумфує над мертвим. Над чорними кратерами бомбових вирв пробиваються ніжні пагінці трав і квіток. Над прірвою буйним цвітом зацвітає весна. Ні, він з цієї землі нікуди не піде, ні на схід, ні на захід, ні на південь, ні на північ. Він буде на цій землі, і його ніхто з неї не зіпхне. Ні, не зіпхне. Можуть зітерти його тіло на порох, але не зможе ніхто зітерти на порох його душі, не зможе зігнати її з цієї землі. Помиляються ті, хто вогнем і залізом прийшли йому диктувати свою волю. Непереможним є все те, що роджини для творчості для радости і цвітіння відгримлять сморідні грози, відшаліють страшні урагани залізні, одбахкають блискавки і злоби, прийдуть знову і знову громи весняні, пролються проливні дощі громові і змиють, очистять усе і зацвіти рясним цвітом те, чому цвісти належить, що народжене цвісти і буяти. І поросте бур'янами те, чому порости бур'янами належить, і згниє геть те, що своїм серцем злобним умерло, захлинулось у зненависті, вдушилось у жорстокості, все те, що не жило, а чи діло, і ввійде той чад і сморід у сиру землю, в глибин її найдальші. І тоді, високо в небо, підніметься сад чарівний над чадом. Над злом і над смородом, Буйно розквітлий на цій народючій землі, І пливтимуть над ним білосніжні хмарки, Воркуватимуть в ньому закохані горлиці, Радітимуть в ньому люди щасливі, А з високих його верховіть, Сонцем осяяним, Падатимуть радісні сльози, Як перламутрові блискітки роз. Розділ двадцять сьомий перлами і перламутром закосичилась зацвіла земля. Відбиваючи сонце, ті блискітки перламутрові і ті мерехтливі перлини робили навколо себе веселки, і ті манюнькі веселки безліч їх наповнювали собою світ. Недавно пройшов дощ, громовий весняний дощ, і на всьому, на листях дерев, на квітах, на дахах, на дротах, на павутинках, Поснованих в химерні кола, на всьому чим рихтіли краплі, висолкові діаманти, випромінюючи спектри. Краплі зривалися і, переливаючись на сонячнім промінні, летіли, падали на землю. А земля, земля золотіла. Це був, власне, жовтий пісок, прибитий дощем, а тепер нагрітий і осяяний сонцем. Те сонце, травневе, зробило його золотим. Але це по один бік, а по другий бік він був ліловий. У вузенькій вуличці був затінок, і тому ліворуч пісок був ліловий. А по тому піску, піску ліловому, бігали золоті сонячні зайчики, підхоплюючи діамантові перлини, що летіли ген з високих дерев униз. Та я вуличка вузенька, то був селенків перевалок. А тією вуличкою йшли Максим і маленький Борис. Вони йшли в луг, десь до ворскли, по рибу. Максим ніс сак на плечі, а в руці кошик із харчами і старою одежею. Харчі вони поїдять, одежу намочать, а в кошик накидають риби, якщо наловлять. А Борис тяг бовт або хрокало, довжелезний тонкий дрючок із розтрубом, валячим рогом на кінці». Коли Коливим рогом садонути у воду, вискакують рісні бульби і характерний звук, як свинячий хро. Через те і цілий цей інструмент називається хрокало. Риба полохається того хро і розбігається в усі боки, іноді потрапляючи і у сак. Отже, Борис ніс хрокало, а Максим ніс сак, таку снасть із ятирини, яку ставиться у воду і заганяється в неї хрокалом рибу. Обоє були босоногі, голо, голові, у старій найстарішій одежі, яка в них тільки є, крім тієї, що вони поклали до кошика. Такі собі ветхі штанці і сорочечки, бо ж по рибу ще з дірками, щоб не було гаряче. Вони собі шльопають босими ногами по піску і роздивляються на білий світ широко витріщеними очима. Йдуть не кваплячись, а той білий світ вбирає в себе очі. Малий Борис часом зупиняється і, задерши голову, довго дивиться на вершок високого береста, звідки падають перлини, і намагається таку перлину упіймати жменею або ротом. Тоді Максим чекає на свого помічника і приятеля і нічого не каже. Стоїть, дивиться і посміхається. Піймавши перлину, Борис доганяє батька, і вони йдуть далі, переступаючи через сонячних зайчиків». Ідуть по золотому піску, так гарно прибитому дощем і помереженому сонцем, повз селенків дім з повириваними дверима і вікнами, повз сліпучу зелену колонаду дерев, осяяних сонцем і оправлених у веселкові діаманти. Вони йдуть вуличкою, а як вона кінчиться, вони вийдуть на величезну ярмаркову площу, залиту сліпучим сонцем, і підуть по ній навскоси потім підуть через голі розпечені піски, через сині бори, через червону хшелюжину, через духм'яні килими чебрециві. Батьку, раптом каже Борис, – «ось дивись», і зупиняється, щоб ліпше висловити те, що прийшло йому в голову, і так поширило його і без того великі очі. «Ось дивись», і дивлячись на росіну траву, на весь мерехтливий світ, Декламує те, що йому прийшло в голову. «Росте травичка, капле водичка, а по дорозі стрибає птичка. Ага!» І всі зашарюється, і дивиться променистими очима на батька. Питаються ними, чи не дуже вже дурне вийшло це в нього. Максим посміхається про себе, а до сина звертається зовсім серйозно. «Ну та й що, що за птичка?» По дорозі справді стрибає якась сіренька пташка, Либунчичітка. І що ж то за птичка? Чи не перепеличка? Ага, зрадів Борис, Мабуть, перепеличка. І подумавши, поставивши це слово в рядок, Додекламував свій експромт. А по дорозі стрибає птичка,